A jelikož jsme uvolněni, je čas na otázky a odpovědi. <laughs> jelikož včera na to nebyl čas, tak uvolnili jsme se meta, aspoň doufám. Tak teď otázky a odpovědi. se pak vám. Robert, dobrý rok. To no? a upřesnění, jestli je to tak, jak si myslím, že vyvolám sobě nechce prost nepřádat si vůči ostatní osoba. I vůči sobě. Vůči sobě. Ale Protože ale proč, je, to... proč se to jmenuje meditace nekonečné mysli? Protože ne, nekonečná mysl je ta mysl, která nerozlišuje. Jestliže rozlišujeme, je to konečná mysl. To je jasný, to, to vím, ale nemyslím si, že aspekt e, toho e, nepřátelství ostatní vůči, vůči tomu objektu, na který se soustředím, když myslím na sebe, tak jsi, myslím na to, aby ostatní byli nepřátelství vůči mě. Ty nerozlišuješ právě mezi sebou a ostatními. Jestliže rozlišuješ, tak to není, není nekonečná e, myšluk, přece. Uh, jo, to vlastně máte pravdu. A vlastně <laughs> já mluvím o té to, praxi toho, když se z, z počátku bere nejdřív. Moje osoba, pak se bere, blízká osoba a tak dále. Je takhle, jakoby... to je, e, tak se to praktikuje, dejme tomu, když je meta-retreat, třeba v Bohovně dělají měsíční meta -retreat. A 14, 14 dní, 14 dní meditují na sobě, pak další 14 dní meditují na, na těch osobách. No a pak, jestliže se jim podaří vejít do samády, tak to praktikují to rozširování objektu. A jak tam teda berou to nepřátelství? Vůči? k tomu objektu, nebo ten objekt, jestli má to nepřátelství ne. Učil jste? To je tvoje rozlišování. Co je to za problém? Tam právě ty se učíš nerozlišovat. Co je, co je za problém? V je to je... tom běžném smyslu, v tom, tom našem jazyce, to být obje věci. Jestliže... Eh... Právě proto, že máš meta, tím anuluješ odpor v sobě. Tím, že anuluješ odpor v sobě, budeš schopen tež e, zmírnit nebo anulovat e, odpor druhých. Hm? Jestliže ten, který tě nenávidí, ty vůči němu budeš mít lásku, jeho nenávist pomíne. A v tom buddhistické budistické literaturě máš desítky příběhů i lajků a ne vždy velkých joginů, který cestou lásky překonali i ten největší odpor i to největší nenávist, i to největší nepřátelství. Hm? vypadá, že nejseš úplně spokojen. Mm -hmm. Ne, já jsem to vypoklal. Tak. když se taky zeptám, když máme ten odpor, tak můžeme požít teda meditací meta. Je můžeme taky na ten odpor nechat jenom koncentraci? E, jestli to jde, tak jo, samozřejmě. V, jestliže se dostaneme do stavu samády, ve stavu samády není odpor žádný. To jenom, že většina z nás se samády učí a jejich učení je často frustrované. No, v tom případě je meditace meta super. Jestliže máme samády, no tak v době, kdy máme samády, žádný odpor nebude. To není možné. Jedině, když vyjdeme ze samády, můžeme pak konfrontovat odpor. A ten odpor nám bude o to nepříjemnější, protože ten, kdo má samády, má citlivé vědomí, samozřejmě. A ten odpor, i malý odpor, pro ně bude hnus prostě. Kdo se na to slovo nepřátelstvo, v tom uh, indickom pochopem to není nějaké jiné slovoovo. Lebo... Avéri. Véra znamená e, nepřate. Nepřita. A ave, avera znamená e, opak. Hm? A je negace. Sonsa to by tože či ako in e, jestli se učil toho sanskrít in to je vlastně to co dělá z z noména, tedy z podstatného jména adjektivu. Hm? Čili doslova, já jsem jeden, který eh, je, nebo eh, všichni bytosti jsou ti, kteří jsou eh, bez nepráte. To je doslovný překlad. Hm? A vedomě nefuduje tak, že, že neexistuje zápor? Že vlastně, když hovoříme o nějaké věci, že, že je tam, tak existuje i ten zápor, jako, tak se to i v souvislosti a afirmaci s tím se tak že Právě proto meditujeme meta, protože máme odpor. A ten odpor přijde určitě, protože e, náš, e, to, co konfrontujeme, nebude v souladu s našimi představami. Hm? I to, co konfrontujeme v meditaci, nebude s, souhlasit s tím, jaké máme představy o meditaci. Právě proto, ačkoliv existují učitelé meditace, který učí meta v různých místech světa, učí meta jedině jako pozitivní, hm, jsem šťastný a tak dále, ale to, že v tradici se to učí, jsem ten, který je prost neprátel, jsem ten, který je prost odporu, jsem ten, který je prost zloby, to má smysl. Proč? Protože meta je odpověď právě na neprátelství, na odpor, na zlobu. Jestliže nemám nepřátelství, jestliže nemám zlobu, jestliže nemám eh, odpor, nepotřebujeme meta Ale bytosti mají. A ten odpor je hněv, hněv alebo bolest? A jako reakcia na toho vypředzela? Eh, odpor znamená cokoliv, co chceme odstranit. Hm? Praty han. Han je doslova zabít, ale to není v tom smyslu zabít, to je ve smyslu odstranit. A praty znamená proti. Hm? To, co e, způsobuje, že chceme něco odstranit. To je odpor. Hm? Takže když cítíme například bolest, když mě někdo nějaký zraní, tak to je v pořádku. Alebo... V pořádku to není, <laughs> ale my to. My to můžeme udělat v porádku, jestliže se na něj rozlobíme a e, zraníme ho tež, tak e, nepomůžeme sobě, nepomůžeme jemu. Proto Buddha, to je asi myslím, třetí, čtvrtý nebo pátý verš, Dhammapada je, že e, ne, jedině e, jedině Prátelství může odstranit neprátelství. Neprátelství nikdy neprátelství neodstraní. Jedině nezloba může odstranit zlobu. Hm? Takže e... třeba v podstatě. tím vlastně v podstatě. Třeba. Já, když jsem byl v Indii, tak se jsem do rikša vyklopil v zatáčce, ještě teďkon mám z toho jel do zatáčky plnou rychlostí a vyklopil se na mě, ta tri, trojkolka a teďkon ten ridič já jsem samozřejmě nebyl z toho šťastný to byla motorová rikša. motorová rikša a teďkon e ten pán, to, že jsem měl tehdy jsem byl teravádový mník, měl jsem na sobě to e, mnížskou róbu, tak ten e, silně chytil, e, začal mě líbat nohy a říkal, že má, e, že má e, děti a e, ženu, a aby ho neudal na policii, tak jsem mu řekl, e, dobré e, sobě jsem nechal zlobu jako usednout. Nějakou metu jsem tam našel ještě. A řekl jsem mu, řekl jsem mu, podívej, kamaráde, vodve mě do nemocnice. Takhle jsem měl voteklou nohu celou. A jelikož jsem neměl žádný peníze, měl jsem pár grošů v kapse, tak za to zaplatíš. Jo. Tak mě odvezl do nemocnice, tam mě nali tetanovku a potom mě okamžitě řekli, abych šel na Rengen s tím. Jo. Mám to, měl jsem to nalomený, samozřejmě. No tak jdu na Rengen, v kapse mám pár grošů, pár rubí, teď tam čekám a nejenom koukám. Rikša nikdo. <laughs> tak, tak jsem se dokulhal tam, kde jsem bydlel. No nechal, jsem, nechal jsem, nějak to srostlo, furt to bylo oteklý, pak to nějak, nějak začalo soustat, nějak jsem se dal dohromady. No ale ty následky toho ještě pocituju dneska, samozřejmě. Mhm. Ale zlobu už nepocituju. Mhm. A to samozřejmě ze začátku je to těžké, ale postupem času, jestliže praktikujeme, tak to bude. Celé naše vědomí není nic jiného, jak reagujeme, než naše zvyky. A jestliže meditujeme, a to se své malé zkušenosti v meditaci můžu garantovat, Poznáváme, že většina našich zvyků jsou špatné zvyky. A to je právě ta očista. A jak to udělat, aby to někdo neužíval. Zjistili jsme taky, jako bych jsem povedal dobráci a může to zneužívat lutě. Tak přihlaste se. <laughs> proto je... jsme taky Proto je, je nejdůležitější ze všeho je moudrost, I když se snažíme o lásku jakoliv, pokud nebudeme moudrý, tak se k opravdové lásce nedostane. A láska a moudrost musí dohromady. A pro ti lidi, kteří mají v sobě mnoho lásky, moudrost je celkem praxe moudrosti není tak obtížná. Pro lidi, kteří v sobě mají mnoho zloby, praxe moudrosti je nesmírně obtížná. Právě proto otevření pro lásku je též otevření pro moudrost. A to je, co nám je vlastně nejbližší z té tradice, kterou známe. Teraz je taká těžká doba vlastně po světě, že je ta konfrontace s islámem a prostě... Oni priamo jsou agresivní. agresívni, dokonca vraj oni mají, považují za pozitivní. No ale my jsme na ně taky nešli s rukavičkama. No, no, je to král, ne? <laughs> Zaujímavé, že vlastně ty státy, které, které vlastně určitým způsobem ovládali jiné, jako Maďarsko a ty ostatní, ty mají najvětší problém s tím, který okupovali otrk. Toto. Maďari těží. Právě proto Buda... A... Učí, že zloba se dá odstranit jen láskou. Zlobou se žádná zloba neodstraní. Ale musíme být praktičtí. Když nás někdo chce zabít, musíme se bránit, že jo? Jinak. <laughs> Ale to je učení právě důležitý, učení samurajů. Hm? milovat svého nepřítele. Jedině, jestliže se naučíme milovat svého nepřítele, naučíme se být boží bojovníci. Hm? Což je i ideál. <laughs> hm? Pokud nenávidíme své nepřítele, tak eh, nikdy skuteční samurajové nebudeme. Hm? A samurajové potom lásku zabili? Snažili se o to. Musíš se zeptat i... Já nejsem žádný samuraj, ale... Eh, eh, proč to mohli udělat? Protože samurajové praktikovali zen. A zen není nic jiného, než kontemplace prázdnoty. Oni, když někomu utělali hlavu, tak neviděli bytost. Právě proto, když utělali tu hlavu, neměli nenávist. Kdyby viděli bytost, tak by měli nenávist. A to je pro nás, který nemáme to kulturní pozadí to je pro nás těžké pochopit. Jsem se ještě na to rozhodnutí, o kterém jste mluvili, vidět věci jiným způsobem, nebo láskou, když například počas meditace se setkáváte No, ako s tým můžem pracovat Můžete no, si že to že jsme e, Mluvili jsme o tom, že jsou dva druhy dávání objektu do vědomí, neboli dva druhy pozornosti. Na základě odhodlání a na základě e, braní objektu tak, jak je. V, meditace, v meditaci na dech my se snažíme o tento druhý typ meditace. My s dechem nic neděláme, my se snažíme ho pozorovat tak, jak je. Hm? A tím, že ho pozorujeme tak, jak je, tím vlastně se stáváme svědky jeho zjemňování. Teď meditace meta je něco úplně jiného. My se rozhodneme, že v sobě nemáme odpor a že vidíme všechny bytosti též bez odporu. Proč? Protože praktikujeme mysl bez hranic. Hmm? Jelikož eh, jak praktikujeme mysl bez hranic? Protože se otevíráme pocitu bez hranic. A to, jak už jsem se zmínil, to, co eh, naše rozlišování je dominováno pocitem. A pocit znamená, v, jak už jsem se zmínil, v. Ve filozofii jogi znamená přijímání objektu. Jak přijmeme objekt, podle toho my o něm soudíme. A jelikož jsme vázáni na naše sympatie a nesympatie, právě proto nevidíme objekt objektivně. jsme schopni vidět objekt, objektivně. Právě proto eh, praxe samády těchto nekonečných myslí je obzvláště eh, prospěšná praxe. A ten, kdo praktikuje jogu a opravdu má zájem o to, aby ho yoga reformovala, by měl věnovat této praxi nekonečných myslí, nekonečných pocitů, by měl obzvláště se prohloubit do této praxi. Jestliže to dokáže, pak postupem času se může naučit i přijímat překážky, které normální bytost není schopná přijmout. A jak už jsem říkal, eh, jogíni, ne jogíni našeho kalibru, ale opravdu eh, realizovaní jogíni, například když čteš verše Milrepy, hm? Milrepa měl největší radost překážek. Když, eh, když seděl v jeskyni, když přišly překážky, extáze radosti my to těžko můžeme pochopit jenom že on seděl eh, léta v samády v jeskyni <laughs> hm? A seděl eh, v ledových se s, s oděvem z, z bavlny. A živil se kopřivou. Seděl na kameni. A seděl na kameni. Proto, když eh, v jeho eh, biografii přišel k, k Milrepovi jeden e, lajík a zeptal se ho, jak nejrychleji dosáhnout probuzení. A Milrepa si sundal kaťata a ukázal mu svůj prdel. <laughs> a jeho zadek byl jedna jízva, jako opice. Hm? Jelikož my tak nemůžeme meditovat, tak e, se mě radujeme z překážek. Ještě porozměříme nějaké otázky? Jsem se rád spýtal, e, ešte, e, v čem je, je ten rozdíl medzi e, samata a vypasaná. Medzi, e, tý, tým. V tom teravade se říká, že tam ve sousředení, my a když přijde nějaké vyrušení, označíme to jako porucha a když už ho víme vypasanou, tak to už označíme konkrétním nějakým tím názvem, tomu, že já nevím, vzpomínaně plánovaně, ale... To je jistý druh vypasané. To není ta vypasaná, kterou ano, jsem se já ja učil. Tam, že to je tak... úplně jiný eh, pojem vypasany. Eh, skutečná vypasana v tervádové tradice, to je vlastně jenom příprava pro vypasan. To není ještě vypasan. Opravdová ta vypasaná, vypasaná... A jaký rozděl vypasaná? V čom? Eh, šamata zůstává u jednoho objektu. A v ten objekt se prohloubí. Vypasana mění objekty a zkoumá jejich vlastnosti. To znamená, pri tom dýchu, když robím vypasanu, tak jak měním potom objekty? No teď praktikuješ, protože vypasana, skutečná vypasana může být jedině na základě samády. Bez samády nevidíš eh, momentální výjev a eh, zaniknutí všech jevů. Aby jsi to viděl, potřebuješ samády. Co my robíme samády vlastně? Tak... No, to je základ. No, alebo mali to je základ. Jenomže, jak se dozvíme z našeho textu, i v procesu učení my se snažíme spojovat ty dva, dvě stránky meditace dohromady. Účel samaty je je co? Že klid, ano, a hlavně to, že e, mysl netěká. Hm? E, je koncentrovaná mysl. Účel vypasany je co? Že mysl neklesá. Jestliže je vypasana znamená jasné vidění, jasné vidění objektu. Jestliže máme jasné vidění objektu, mysl nemůže klesat mysl může klesat, nebo můžeme mít ospalost, můžeme mít letargii, můžeme mít nechuť jedině, protože náš objekt není jasný. Vypasané je to, co e, udržuje stále jasné, jasné objekty. Hm? Jestliže objekt je jasný, e, mysl nemůže klesat. Teď, ve stavu samády samády je hluboká mysl. A hluboká mysl se vždy je poblíž spánku poblíž snu. Právě proto, když jsme v samády můžou se vyjevit, můžou se vyjevit nekonečně mnoho, jestli nekontrolujeme mysl, vyjeví se mnoho mnoho různých obrazů. Proč? Protože eh, mysl jde do hloubky. Když mysl jde do hloubky, eh, je blízko spánku. Jenomže eh, ve stavu samády je mysl, eh, ve stavu spánku mysl eh, je zatemněná. A nic jasně nechápe. Ve stavu samády je mysl absolutně jasná. A vše chápe z, z neskutečnou citlivostí. To je ten velký rozdíl. Ale jelikož v samády je mysl hluboká a má vždy tendenci klesat, meditující se brání této tendenci právě vypasano. Že mění objekty. A pak dosáhne toho, že vlastně začne lítat na dvou křídlech. Hm? Čili čistá, čistá samata je ta samata, ve které meditující překonává tendenci klesání mysli. Čistá vypasana je ta vypasana, ve které meditující eh, eh, překonává tendenci těkavosti, čili mysli, která se zvedá. ale vypasaná okamžitě, jestliže je to skutečná vypasana, okamžitě odstraní tendenci mysle klesat. Jestliže je to samata, okamžitě odstraní tendenci mysli se rozplývat a těkat z jednoho místa na druhou. Právě proto je důležité spojit tyto obě meditace. A tyto meditace se je perfektně možno právě spojit z hlediska na kontemplaci vědomí, na základě jednoboduchosti vědomí. Dle filozofie yogačáry o tom budeme mluvit, vlastně joga není nic jiného, než jítí do vědomí. Hm? V kontemplaci v, ve filozofii yogačáry, to budeme probírat dneska, vlastně objekty, všechny objekty meditace a pak přeneseně všechny objekty vůbec, nejenom v meditaci, jsou vlastně mentální obrazy. Protože to, co bezprostředně vidíme smysly to nedává žádný jasný dojem. To, co dává jasný dojem, je jenom, e, i když dáváme ty e, věci dohromady. A ten, kdo dává věci dohromady, to je men, jenom mentální vědomí. Smyslový vědomí nemůže, to nemůže dělat. Čili e, vlastně e, Proces vnímání objektu je proces vnímání mentálního objektu. Proces vnímání objektu, který pochází z mysle samotné. A to je z hlediska yogačáry, to je ta královská cesta k probuzení. Když pochopíme, že vlastně na to není žádný žádný blud, to je zkušenost jogy, když pochopíme, že vlastně všechny objekty pochází z mysle. Čili vypasaná se v této tradici stává kontemplace vlastností objektů mysle, zatímco šamata se v této tradici stává ustanovení mysle na kontinuitě předešlého objektu. A oba objekty jsou mentální objekty. Protože e, meditaci může praktikovat jedině mentální vědomí. Jedině mentální vědomí může praktikovat meditaci. Jedině mentální vědomí přináší moudrost a přináší koncentraci do smyslového chápání. Mentálně to se myšlenky. Je, to se myslí jako to vědomí. Máme šest smyslů. Hm? A šestý smysl je mentální smysl. Hm? mentální objekty. A bez mentálního smyslu oko nemůže pracovat, ucho nemůže pracovat. Teď jsou filozofové v buddhistické tradici, který tvrdí, že oko vidí, ale jak v té vládě, tak i ve Vigdánováda, v té, ve filozofii pouhého vědomí, ten, kdo vidí, je vědomý ne oko. A ve stavu samády, jestliže rozebíráme ty atomy, hmoty, které můžeme vidět ve stavu samády, ve stavu samády můžeme Vnímat barvu, můžeme vnímat vůně, můžeme vnímat chuť. Přímo vědomím nepotřebujeme jít přes jazyk, přes oko, přes nos. Proč? Protože všechny smysly jsou, jsou založeny na, na mentálním vědomí. To je v Abidarmě vysvětlováno jako buben. Na kterém je pět černých kamenů. Hm? Jestliže jeden z těch kamenů je e, e, povyskočí, vyskočí všech pět ostatních kamenů. Ale mentální vědomí jde za tím kamenem, e, který e, vyskočil nejvýš, který udělá nej, největší impakt teď ve stavu meditace ty, těch pět kamenů přestane skákat. Hm? Čili impact e, smyslu se utiší. A v tomto stavu vědomí pak e, e, vlastně smysly už ne, na vědomí nemají žádný impact. To je utišení. To je meditace utišení. Jestliže se dostaneme do meditace utišení, jestliže se dostaneme do Diány, pět smyslů na nás nedělá žádný impact. To neznamená, že nejsme vědomí pěti smyslů. Jestliže dosáhneme opravdu hlubokého samády jako Buddha, třeba Buddha, když meditoval, tak říká, tak byla bouře a kolem něho padaly stromy. On nevěděl o žádných stromech, co kolem něho padají. Jeho učitel, Ráma Puta, když meditoval, vedle jeho nohou přijelo, přijela karavana pě, pětisto eh, kravých, tedy buvolých povozů. On o tom vůbec nevěděl do takového stavu eh, prohloubení se asi my v tomto životě těžko dostaneme, ale není to nemožné. Ale můžeme se dostat a není to tak těžké do stavu prohloubení, kdy eh, ačkoliv jsme si vědomí toho, že máme ještě tělo, že eh, slyšíme zvuky, nebudeme na ně absolutně reagovat. A to stačí na to, aby jsme pak úspěšně použili tuto koncentraci k skutečné vypasani. Skutečná vypasana je ta vypasana, která vidí jasně skutečné objekty, poznání a vidí jejich přechodnost v každém momentu vnímání. Jestliže Poznáme tuto vypasanu, poznáme vlastně proces osvobození. Proces osvobození je první, poznáme skutečné vlastnosti objektu, pak, které chápeme smysly, pak poznáme jejich přechodnost. Ta přechodnost bude čím dál tím rychlejší, takže nakonec nevidíme, ani vystávání, vidíme jenom zanikání. Jestliže vidíme pouze zanikání, naše mysl se odpojí od těch objektů a pak se může obrátit na ten objekt, který není poznamenán vystáním a zaniknutím. A to je vlastně cesta a ráta. Teď cesta Bodhisattva je, že ačkoliv poznává toto, poznává, že to, co svět tak, jak ho vnímá, a Rahat, který se úplně odpojil od smyslu, právě proto zůstává v rovnoměrnosti vědomí, to znamená, nemá v sobě odpor, nemá v sobě chtíč vůči, jakémukoliv objektu, je stále ve stavu rovnoměrného vědomí. Přestože chápe tento stav a může ho prožívat, nezůstává v tomto stavu. Právě díky velkému soucitu stále se musí vracet. Stále se vraci, bude vracet než tak dlouho, než dosáhne na základě praxe dokonalostí hm? stav budovství. A praktikuje, jak jsme vysvětlili včera, na základě čeho? Na základě poznání pravdy. Co znamená poznání pravdy? Že v pravdě, tedy v takovosti, není eh, žádná chamtivost. Proto praktikuje dána, dávání. V, v pravdě, v takovosti, není e, žádné neetické jednání. Proto praktikuje síla. V pravdě e, není žádná zloba. Proto praktikuje toleranci. Pravdě není žádný moment bez eh, úsilí. Úsilí ve smyslu toho, že, eh, ta, eh, že nedovolí vyjevení jakéhokoliv negativního stavu. Právě v tomto smyslu praktikuje dokonalost úsilí. Vpravdě nepotřeba úsilí, protože se nevyjevuje žádný negativní objekt. Ale on praktikuje úsilí na základě toho, že toto jasně vidí. A v pravdě neexistuje nekoncentrovaná mysl. V takovosti neexistuje nekoncentrovaná mysl. A v takovosti neexistuje nemoudrá mysl. V takovosti neexistuje nevědomost. Tak to praktikuje eh, bodhisattva dokonalosti. Tak to prodlevá. Hm? A jestliže tak to prodlevá, pak... Praxe samaty a vyplasany se stává daleko snažší, protože začíná s čím? Začíná s pochopením toho, jak věci skutečně vypadají. A právě proto své překážky a negativní postoje druhých nebere vážně. Jelikož my své překážky a negativní postoje bereme vážně, proto si sami škodíme. A škodíme druhým. to malé hlavy, jakože v ja tom nějaké strašně zaujali. Co, co tě zaujalo? Ty bývoli, jak se hnali. Bůvoli, okolo. jo. jo. A ano, že to jsem si chytil, že na tom něco pochopím. A na tom možná něco pochopím. Dobře tomu rozumím, že když děláte jeho zbůvoli, jako by byl on nebdeli, lebo nevníma zbůvoli. Ale preň něho v jeho mentálnom světě žádné zbůvoli nejsou, takže není až takový frajer. <laughs> Teď z malé hlavy rozprávám opravdu velmi primitivně, jen to snažím porozumět tomu, že naozaj ta situace je viděna to s očami někoho třetího. On je, on je v prohloubeném stavu vědomí. Proto pro něho žádné bůvoli neexistují. Ne, on nevidí žádný. Proč existují bůvoli? Protože je vidíme. Přesně, ale dobře teda takto rozumím, vnímáme. takže pro ho ani nejsou. V tom momentě jeho prohloubení, prohloubení mysli je tak hluboké, že nevnímá vnější objekty, kromě mysli samotné. A na to se spýtam, jako nevnímají, alebo naozaj neexistují, vnější objekty jsou projekcia našej mysli, našich myslových obrazov. Bez eh, mysli můžou existovat nějaké objekty? No, teď to nemůžu, tak si to právě No nevšel. právě, nemůžu. Takže neexistují. Ne, neexistují. Existují. Z hlediska buddhismu právě, my se učíme buddhismu, aby jsme poznali to, co je nad pojem existence a neexistence. A tomu se říká závislé vznikání. Z hlediska buddhismu je e, střední cesta. Střední cesta znamená, že všechny věci, které vnímáme, neexistují o sobě, ale existují v závislosti na druhých věcech. To je náš svět. Nic, co ve světě poznáváme, není bez relace ke všemu druhému. Hm? Proto my se nacházíme vždy ve stavu relativity. Ale na základě pojmů, našich pojmů, my si myslíme, že se nacházíme ve světě, kde existuje skutečné já a skutečné, eh, skutečné objekty, které já vnímá. Protože nechápeme, že vše je závislé na něčem druhým. Hm? A jestliže chápeme, že vše je závislé na něčem druhým, pak nemůžeme vidět něco, co skutečně existuje, protože eh, aspoň tedy i vlastně v naší filozofii, nejenom v indické filozofii, to, co existuje, musí eo i pso existovat samo o sobě. To, to co existuje, musí existovat samo o sobě. Jestliže neexistuje samo o sobě, no pak to není opravdová skutečnost. A kdo chce ma ten status, Právě existence v závislosti na druhém není ani existence, ani neexistence. A to je... V tom chýba ten, co viděl těch V tom, v momentě prohloubení mysli je to tak, ale v jiném momentě mysli, když se výjde z probouzení, no tak vidí zase úplně jinak. A to, jaká je mysl, podle toho vidíme. Hm? Je to tak? Je tak že prostě tak. Teďkon teď, že je to pravda, to vlastně teď zkoumáte na nose. Hm? Jestliže jsme koncentrovaní, vnímáme dech úplně jinak. Jestliže mysl těká sem a tam, vnímáme zase dech úplně jinak. Jestliže jsme v samády, a to, jestliže se budete snažit, to není tak těžké, doufejme, že se k tomu dostanete, pak necítíme vůbec žádný dech. Aspoň necítíme tady, kde se koncentruje. Budeme cítit mírný pohyb v břiše, ale nebudeme cítit vůbec žádný dech tady. Dech úplně zmizí. Hm? A přesto na to, co se díváme, je dech. Je to, ale ten dech, na který se díváme, je mentální obraz dechu. Právě proto... Jsme, jsme vysvětlili, že objekty eh, samaty a objekty vypasané, objekty meditace jsou mentální objekty. Protože jen eh, mentální vědomí má schopnost koncentrace a moudrosti. A to eh, pět smyslů je leží na mentálním. Vědomí. Pokud není mentální vědomí, nevidíme nic. Neslyšíme nic. My slyšíme, protože máme mentální vědomí. Je to tak, nebo není? Hm? Já vám beru sama o <laughs> <laughs> <laughs> vydále, že to, A chvídecká, ale to protože se v mě, ne? Ale to už asi jiný príbech, že... <laughs> My se nevtělujeme. To je právě absolutně milný názor. My se, my, se, my se nemůžeme prevtělovat, protože z hlediska budismu žádný my neexistujeme. Ale vědomí se prevtěluje. Vědomí se prevtěluje, protože jsou k tomu důvody. A ty ty důvody jsou nevědomost, je ulpívání a je karma. Ale teď bodhisattva je ten, který z nevědomí udělá vědomí, hm? z karmy udělá to, co prospívá všem bytostem <laughs> a z ulpívání e, e, udělá e, vlastně e, e, to, co e, e, to, co umožňuje prevést na druhou stranu všechny bytosti. Čili on transformuje to negativní v to pozitivní. A na to potřebuje čas. Právě proto <laughs> v, v budistické filozofii se operuje s Eonama. A jeden eon trvá asi tak dlouho, když Blok granitu jednou za 8 let otřeme šátkem z, z hedvábí, tak asi tak dlouho trvá, než se ten blok granitu rozpadne. <laughs> tak na meditaci je třeba si vzít čas. Já ja jenom si zjednoduším do vlastného hlavy, takže můžeme si za to sami a zmysly jsou vlastně pomůcka, aby jsme se zase ako keby dostali do kontaktu s tím mentálním bubnou pod ním. Je to tak? Jestliže jsme v meditaci utišení, pak ty, těch pět černých kamenů leží na bubnu a ne, nehýbe se. Hm? Tím pádem my můžeme začínat jasně vnímat objekty, tak jak jsou. Hmm? A možnám se ešte spýtať, kterou jsem zpýta, já to nebudem to přesně popísať, včera jste pohledal tak strašně zaujímavé, to, som jsem byla v hle, To <laughs> jsem přesně. A hovorili ste niečo. něco, že keď prichádzajú prekážky zvonka, tak rozširujeme vedomie. a keď prichádzajú prekážky zvonka, tak ho zúžujeme. Je to tak. A to teda v praxi znamená, v té meditácii... Teď treba, eh, dejme tomu, že... E, někdo venku mluví. Jo? Teď, jestliže se koncentrujeme na to, e, teď praktikujeme koncentraci. Koncentrace e, je, se dá přirovnat k lupě. Jestliže máme dobrou koncentraci k mikroskopu. Jestliže e, máme výtečnou koncentraci k elektronickému mikroskopu. Elektronický mikroskop může. E, Jednu, z jedné blechy udělat celý svět. Hm? A v jedné bleše uvidí ty různé buňky, které je, je, je. my máme podobnou schopnost koncentrace. A tu schopnost koncentrace můžeme využít. Naše vědomí má neskutečnou sílu že my věříme ve sílu vědy, ale nevěříme v sílu vědomí. Jogyni věří v sílu vědomí. Hm? Proč vědomí má tak velkou sílu? Protože to, co má sílu, dejme tomu světlo, hm? nebo světlo se pohybuje rychlostí a teďko nevím kolik kilometrů za, za vteřinu 300 tisíc kilometrů za, za vteřinu, jo. A to se dá změřit. My dneska máme takovou technologii, že se to dá změřit. Ale rychlost mysle nikdo, nikomu se nepodarilo změnit. Změrit. Mysl je nesčetněkrát rychlejší než světlo. Právě proto, když si vzpomeneš když máš samády, dobrý, a vzpomeneš si na stříčka v Americe, tak je před tebou a vidíš, co dělá. Hm? Když si vzpomeneš na, na tetičku v Austrálii, když jsi samády, vyjevíš si jasně před sebe a vidíš, co dělá. Teď. Hm? V tom stejném momentě, když si ji vyjevíš, máš i před sebou. Hmm? Jenomže my této schopnosti vědomí nepoužíváme. Naše vědomí spí. E, yoga je na to, aby jsme se zbudili. Ale teď se vracíme k tomu rozšíření objektu. Jo? Teď, e, jelikož se koncentrujeme, tak e, malý počitek, jestliže se na něj obrátíme s koncentrací, se stane velkým počítkem. Jo? To znamená, jestli máme bolest v těle a my obrátíme na tu bolest pozornost, tak malá bolest se stane velkou bolestí. Jestliže máme teplo v těle a obrátíme se na to teplo, to malé teplo se může stát velkým teplem. Hm? Jestliže zkoncentrovanou myslí se obrátíme na eh, nějaký zvuk. Malý zvuk se stane velkým zvukem. Ti, co se učí meditaci, ještě nemají zkušenost. Samády někdy dělají zkušenosti, že něco venku, nějaký zvuk, vyskočí úplně. Hm? Protože eh, v samády je mysl citlivá. A teď kon. Eh, jelikož je mysl citlivá, může e, se e, bránit. Jestliže mysl není citlivá, nemůže se bránit. Jestliže se rozlobí, hned se rozlobí, jestliže e, e, je má chtíč, hned bude mít chtíč. Jenomže... E, Jestliže máme koncentraci, malý bude nás bude spalovat. Hm? Právě proto eh, díky koncentraci se učíme, který objekt je pro nás příhodný, který objekt je pro nás nepříhodný, který objekt nám prospívá, který objekt nám nepospívá. Hm? A tím pádem se učíme moudrost na základě koncentrace. Teď eh, jsme v koncentraci a dáme pozor, dejme tomu na, na zvuk, nebo když nás někdo kolem ruší, tak dáme pozor na to jeho rušení. No a tím pádem to rušení bude o to větší. A jak se tomu vyhneme? Že právě místo, aby jsme se, eh, musíme se uvolnit, Právě je nutné si uvědomit, že nesprávná koncentrace, správná koncentrace je vždy s uvolněním. Nesprávná koncentrace je opak. Teď například, když se musíme rychle něco naučit, a chceme se na to koncentrovat, a někdo vedle ruší, tak eh, eh, máme snadno v eh, snadno, eh, sobě necháme vystat vstek. Je tomu tak? Když se třeba studenti učí na zkoušky hm, a někdo kolem začne mluvit, hm, tak třeba dojde i ke Protože on se musí připravit na zkoušky, a to zkouška, to je pro něj jeho budoucnost, hm? tak teď on vidí jenom před sebe tu zkoušku a že se na to musí koncentrovat, na to, co se učí. Teď ho někdo ruší, on se na, koncentruje na, na to rušení, tak mu ji hned vrazí třeba. Hm? To, se, to, to se stává. To je možno vidět. Ehm. Teď eh, proč se to stává? Protože my eh, lpíme na tom objektu koncentrace. Jelikož lpíme na tom objektu koncentrace, nejsme uvolněni. A teď, jelikož se koncentrujeme, to, eh, to neuvolnění bude o to, o to větší. A ten odpor bude o to větší, protože se mu věnujeme skoncentrovanou myslí. Je to tak, nebo není? No a jak tomu zabránit? Zabráníme tomu tak, že rozšíříme vědomí, aby, dalo, aby jsme otevřeli prostor pro jiné dojmy. Jestliže neotevříme prostor pro jiné dojmy, než ten dojem toho objektu, který nás ruší, určitě v nás vystane hněv. Je to tak, nebo není? Tomu se říká rozšíření. Teď, jestliže e, upadáme do lenosti, do nudy, hm? Ospalost. do ospalosti, proč je tomu tak? Protože objekt, který máme před sebou, není jasný. Hm? Počitek dechu není jasný. Tak myslím na něco jiného, nebo se nudím, nebo e, e, prostě začnu pospávat. Jestliže objekt je jasný, nemůže se to stát. Čili co udělám, abych se tomu bránil? Hledám jiný objekt. Hm? Hledám jiný objekt, hledám objekt, který bude pro mě jasný. A na to se potřebuji soustředit protože ten objekt, který mám před sebou, není jasný, musím ho udělat, buď ho udělat jasný, anebo si vzít jiný objekt, který je jasný. Jinak e, začnu pospávat, nebo se nudit, hm? a, e, nebo... E, nebo co? <laughs> nebo začnu zývat, a tak dále. Hm? Jak to vždycky pro vás to zúživí? To zúžení technicky provést, že jestliže se koncentrujeme, jestliže náš na, objekt meditace je dech, hm? tak my začneme hledat začátek nádechu, prostředek nádechu, konec nádechu. Hm? A tím pádem, že hledáme začátek, prostředek a konec nádechu, naše mysl se zaostří. Jestliže se zaostří, můžeme vidět nejenom začátek, prostředek a konec, ale vidíme i každý úsek mezi začátkem, prostředkem a, a koncem. Jestliže dosáhneme tohoto zaostření, no tak objekt se jasně vyjeví. Jestliže se objekt jasně vyjeví, nemůžeme zaspat a nemůžeme se nudit. Hm? Čili fokusujeme. A kolik toho vědomí... Já vrachu trpím těm, že vlastně používáme jenom část toho vědomí a druhá se fláká. Třeba mám pocit, že to tak nějak zkouknu a že to je dobrý. Mám... A mám pocit, že to ostatní vlastně má volno. Ale asi to je špatně Nešpatně. Špatně, určitě špatně. Vědomí je jedno. Hmm. Jestliže je vědomí jedno, pak může... To neznamená, že nechápe jiné objekty, chápe jiné objekty s jasností. Ale my se můžeme koncentrovat v jednu chvíli jenom na jeden objekt. Teď zkus, teď s tebou mluvím a koncentruješ se na to, co říkám, protože tomu chceš jasně porozumět. Zkus, jak s tebou mluvím, zkus stejnou dobu zkoumat, co tady náš soused má za tričko nebo jaký jsou jeho nohy jaký jsou jeho nechty a zároveň posloucha tomu, co ti říkám. Co se stane? A kdyby byla žena, tak bych to zvládnul. Ale... <laughs> tak to poceňuje ženy. tak Mala To není no, další. To, pravdě, pravdě. to, to si menechte líbě. To není další, že ženy je multitasky a oni robí jednu vec po druhej. Okay, já, já, ale si se všetlí, nechci. To jsou dvě veci, jakože rozdělování bylo... pozornosti, rozdělení vědomí a vědomí se nedá rozdělit, tak ty to povedali. My ho rozdělujeme, ale právě proto, že ho rozdělujeme, jsme v nepohodě. Uh -huh. Jestliže pracujeme s jedním vědomím, máme pohodu. Uh -huh. Jelikož my pracujeme s, e, s rozdílnými vědomími pohromadě, proto jsme v nepohodě. My děláme jednu věc a myslíme na druhou věc. Uh -huh my máme před sebou jednu věc, ale my nechceme, proto myslíme na jinou věc a tak dále. Hm? Jenomže tím pádem se nacházíme ve stavu nepohody. Stav pohody bude jen v jediné mysli. A jediná mysl je na základě koncentrace. A když se koncentrujeme, to neznamená, že nejsme si vědomí ostatních objektů. Naopak jsme si vědomí o to více, ale my je nerozlišujeme. Hm? Třeba ty posloucháš, co já říkám, jsi si vědomá jasně, kdo tady mezi námi je, ale nemyslíš si tady ten je takový, tamhle ten je onakej, hm? je to tak? A tím pádem, že se koncentruješ jen na to, co já říkám, v tom momentě jsi v pohodě nebo v nepohodě? Jsi v pohodě? Proč? Protože používáš jednu mysl. Jakmile ale začneš poslouchat tomu, co já říkám a zároveň myslet na to, co třeba zejtra budeš dělat, co se stane? Určitě budeš v nepohodě. Pohoda, pohoda je pryč. A být stále v jedné mysli, to je, tomu se říká zen. Praxe zenu není nic jiného, než toto. Super, že je to možné. To je taková dobrá zpráva. No, samozřejmě, že je to možné. A e, že je to možné, e, můžeš proskoumat sama, jak je mysl, když nemyslíš na nic. Všadě. Tady. Mm -hmm. A tento stav je třeba pochopit. A co to je roztržitost? Roztržitost, vlastně, že ten člověk je na něčem moc soustředěný a, a nevnímat. No to, to, to, oko... to je všechno komplex ulpívání a odporu. Veškeré stavy letargie, zdvihání mysli a e, padání mysli jsou tež stavy e, líbivosti a nelíbivosti. Spojené se stavem líbivosti a, a to je zaslepení. Proto e, stav samády je stav rovnoměrného vědomí, které neklesá ani nestoupá. A být v tomto vědomí, to je právě zen. A naučit se být v tomto vědomí, to je chápat všechny objekty jako takovost. Takovost je stav, ve kterém k objektu nemůžeš nic přidat, nemůžeš od nich nic odebrat, A toto je e, skutečný stav vědomí. To je yoga -čára. Balthe, já mám takový dojem, že v budistickém jsou dvě doje, ona říká, že ...mysl může obsahovat více objektů. Druhá říká, že e, ta mysl má vždy jeden objekt, ale rychle, je to tak. rychle se střídají. Je to tak. Zdle yogačáry existuje osm druhů vědomí a těch osm druhů vědomí může existovat pohromadě. Dle je e, Sarvástiváda, dle je Teraváda, e, jeden objekt v jednom vědomí. Nemůže mít jedno vědomí dva objekty. Takže ta situace kolegy by se dala přirovnat k tomu, že ta jeho mysl těká mezi dvěma objekty rychle. Ta mysl je tak rychlá v jednom momentě proběhne deseti tisíce myslí. Tak rychlá je mysl. Ale protože máme koncentraci, a jak už jsme se zmínili, koncentrace jako eh, mikroskop, my si můžeme ten eh, všechno tak zvětšit, že, že vlastně se to přestane hýbat. Hm? To je schopnost koncentrace. A v, v tomto stavu. Zvětšení koncentrace, pak můžeme jasně zkoumat, vlastně jaké objekty vnímáme. A vlastně učení základního buddhismu, tedy vypasané v základním buddhismu, není nic jiného než Učení se těchto objektů.